Ma 2018. május 15-e kedvan és 5 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfei Ancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Itt most az izraeli himnusz feldolgozása is szólhatna, hogyha elhoztam volna otthonról a lajbak lemezé, de nem hoztam el. abban, amit most elmesélek önöknek, benne van a kejfejjancsi és az én személyes problémám egy tízes skálán, hát majd utólag meg lehet mondani, hogy mennyire. Most elkezdhetném nagyon messziről, és elkezdhetném közepesen messziről. Beleértő, hogy legyinthetnék, és mondhatnám, hogy nincs itt ez a hímnusz, nincs kedvem az egészbe belevágni. Nem tudom önök hogyan vannak vele, de rajtamulna, én mindig a kedvem szerint cselekednék. Szóval ott a helyzet, és megpróbálom magamat viszonylag jól kifejezni, hogy ezekben a napokban helyezte át az Egyesült Államok a nagykövetségét Jeruzsálembe Ezekben a napokban üzre, ünnepli Izrael állam a 70 évfordulóját. ellen Mármint, hogy a költöztetés ellen most függetle attól, hogy nyugat Jeruzsálembe vagy kelet Jeruzsálembe költözötte a a nagykövetség Palesztin tömegek mentek a határa és az izraeli haderő mint egy százezer palesztinnel számol akik át akarnak törni most ugye föl kéne hívni egy Izrael szakértőt, hogy meséljen Izrael állam történetéről. meséljen arról, hogy milyen jelentősége van és kinek milyen jelentősége van hogy melyik várost tekintik, tekintjük tekintitek és akarjátok akkor most végigragozhatom Izrael fővárosának ilyen szakértőm nincs Beleértve, hogyha én ezt reggel 7 óra előtt egy perccel döntöm el, akkor 7 óra után 4 perccel nekem már egy ilyen izraeli szakértőre volna szükségem. Nem egy jobb oldali izraeli szakértőre, és nem egy baloldal izraeli szakértőre, egy szakértő szakértőre. Tudják, aki el tudja dönteni, hogy most egy gyulladása van az embernek, vagy torok gyulladása. Most persze elindulhatnánk ebbe az irányba is, hogy vajon ma Magyarországon van-e olyan szaktekintély, akit... Elismerünk Izrael szakértőnek, akit elfogad az ország. Fideszes és nem fideszes népe. De az irányba most nem intulok el. Szerintem belenéztem a sajtóklubba, hogy ez a neve az EHO TV menő műsornak, amely úgy működik, hogy van neki egy EHO TV beli házigazdája, ő Bayer Zsolt, aki egyben a hajós kapitány is. Ez azért van, bír jelentőséggel megfelelő rész aláhuzandó, mert hogy a többiek valami érdekes módon, és ez más ilyen műsorokban nincs így. Tehát a civila én vezetem a műsort, de mint a bölcse a a pályánban én nem vagyok elismerve. Hogy én erre igény tartanék-e vagy sem, az egy másik kérdés, egyéb nem tartanék rá igényt, de ebben a műsorban Bayer Zsolt egy főnök. Nem ő a műsorvezető, nem ő a házigazda, ő a főnök, és úgy is tekintenek rá, és ez egy hihetetlen dolog. Hogy ezt most elismerem-e vagy sem, ezzel nem gondolkodtam. Ür a további három ember, Hud Gergely, Lovas István és Bencsik András. Mind-mind más intellektus és más-más világkép. Ennek tegnap hihetetlen jelentősége volt. Mert Izraelről volt szó, és Huth nem tapasztaltam, hogy meg akarna szólalni az ügyben, de Bencsik Adrás és Lovas István megszólalt. Lovas István pregnáns Izrael ellenességgel jött elő, és érdemes volt nézni azt a szemkontaktot, ami kialakult, ez fantasztikus volt. Lovas István és Bayer Zsolt között mert Bajer Zsolt úgy fogadta el Lovas Istvánnak az érvelését, a véleményét, a kettő nem ugyanaz, hogy közben, ha nem is szöges ellentétben volt az ő véleménye Lovas Istvánéval, de ő mást akart üzenni. Itt az üzenni megint jelentőséggel bír, mert hogy egyébként Bajer Zsoltnak tavaly mi volt ezügyben a véleménye, vagy mi lett volna, Az nem lehet tudni, de és itt persze fenn kell tartanom a tévedés kockázatát, mert csak a benyomásaimról tudok beszámolni önöknek, és ez a Kejfej jelentőség, és ez az én létezésemnek, hát, hogyha ilyen nagy szavakkal kéne élni, az attribútuma. Tehát én, aki Izrael állam történetéből nem tudnék levizsgázni, vagy hogyha levizsgáznék, hát akkor nagy valószínűséggel egy kegyelem kettest kapnék. Azt, ahogy én tegnap a magam számára Tíz perc alatt lebontottam ezt a műsort, abban azt gondolom, hogy specialista vagyok, hozzátéve természetesen, hogy tévedhetek, és az is lehetséges, hogy nem tévedek, de valami teljesen jelentéktelen dolgot fogok meg, amit azonban el akarok önöknek mondani ezzel a szituációval, az mégis bír jelentőséggel, és a hazai létezésnek benne van egy kulcsmozzanata, vagy talán a kulcsmozzanat annak a függvénye, hogy most egyébként melyik részét nézzük az itteni létezésüknek. Tehát Bajer Zsold úgy fogadta el Lovas István véleményét, hogy a reagálásában majd nem elment mellette, de valami olyasmit akart üzenni nekünk tévénézőknek, hogy lehetséges, hogy Lovas Istvánnak igaza van, de ennek most nincs jelentősége. Annak van jelentősége, hogy... Szóval, hogy ez így jól van, hogy a kormány, a magyar kormány, az elmúlt időben Izrael mellé állt, és elmagyarázta valamit magyarázott Izrael történetéről, valamit magyarázott Jeruzsálem történetéről, hogy ezt fejből mondta el vagy felkészült rá. Ez egyre, meg nem tűnt felkészületlennek, de anélkül, hogy helyre rakta volna Lovas Istvánt, azt érzékeltette, hogy lehet, hogy neki igaza van, de ennek most nincs jelentősége. Lovas István mosolygott, amiben benne volt valami olyan, amit én Lovas Istvánban nem ismertem. Tehát Lovas István abban az időben, amikor én megismertem, nem bírt volna egy ilyen ellenérvelést, mint amilyennel Bajer Zsolt előjött, előjött volna újabb és újabb elemekkel, és minimum döntetlenre adta volna, de nagy valószínűséggel, le, le akarta volna győzni Bajer Hogyha le akarta volna győzni Bajer sikerült volna -e neki, erre nem tudok válaszolni, mert ez nem történt meg. Mondanám azt, hogy meghunyászkodott, de az egy olyan érzelmi tartományjal rendelkező szó, ami sértő. Ugyanakkor mégis ezt tekinthető, amit én meg tudnék fogalmazni az önök számára, most mondanám, hogy a legevidelsebbnek, de nincs olyan, hogy legevidelsebb. Olyan marad, hogy evidens és nem evidens. Tehát ez tűnt számomra akkor evidensnek, ami azért egy nagyon határmesdje, mert ugye itt egyszerre keveredik ész, és egyszerre keveredik érzelem, mint nagyon sokszor, de azért vannak olyan viták, amelyek, és hát a viták azért klasszikus formájában egy tartományban zajlanak, és abban általában kevésébe van jelleg az érzelem. Ez nem az a műsor, és ez nem az a pillanat volt. Ő magában ez is hihetetlenül érdekes volt. Uh, Bencsik András meg akar szólalni, ott egy pillanatra leintette Baljel Zsolt, a párbeszéd uh, Lovas István és Baljel Zsolt között, és amikor az kvázi befejeződött, és hát mondanám, hogy 10-9-re Baljel Zsolt nyert, de ezt, ezt így nem lehet kifejezni, csak az ember valamit érzékeltetni szeretne, akkor azt mondta Bajás Zsolt, hogy akkor mondja el Bencsik András is a véleményét. És Bencsik András, amikor megnyilvánult, abban benne volt ennek a szituációnak a kvinteszenciája. És hogy ez a kvinteszencia mi volt, én nem tudom, hogy bárki látta ezt a műsorot, most szívesen átengedném önöknek a terepet, de az nem tudom, hogy nem lenne túlságosan ilyen közhelyes, vagy inkább teátrális. Ha valaki most telefonál, akkor átadom neki a szót, és a képet, ha látta. Ha nem, telefon működik, 061 489 és 06 Nem telefonál senki. Nos, Bencsik András megszólalásában az volt a fantasztikus, hogy ő megpróbált egyszerre megfelelni Lovas Istvánnak és egyszerre megfelelni Bajersoltnak. És abból valami olyan katasztrofális mondatok származtak, hogy önkéntelen is elmosolyodtam. Nem tudom eldönteni, hogy ebben a szituációban én hogyan viselkedtem volna. Tehát korábban biztos azt mondtam volna, hogy mind a kettejüket meggyőztem volna magam igazáról. Ugye Huth nem nyilvánult meg, így aztán nem beszélek három emberről, de a mai életkoromban én ilyet nem mondok. Azt tudom önöknek mondani, hogy Bencsik Andrásnak az a megfelelési kényszere, ami ott akkor ráült, és ami egyébként benne jut a szemeiben, és ebben megint lehetséges, hogy tévedek. Ugye ezek az elemzések, ezek, a, ezek, ezek már teljesen szubjektívek, ebben lehetséges, hogy teljesen félreventem, lehetséges, hogy aki más nézte, az egészen más következtetésre jutott. De Bencsik Andrásban benne volt az, aki tulajdonképpen akár hallgathatott volna, mint Húd Gergely, de nem. Ő úgy gondolta, hogy megszólal, és amit mondott, az tényleg katasztrófa volt, mert úgy keverte a szezont a fazonnal, úgy keverte Bajel Zsoltot és Lovas Istvánt, hogy egyszerre mind a kettőnek igazat tudjon adni, hogy az inkább volt nevetséges, mint szomorú. Szomorú volt Bentség Andrásra nézve, mert ha hallgatott volna, akár Bölcs is maradhatott volna, ő azonban nem ezt a megoldást választotta, és itt vége van a történetnek. Ha azt kérdezik tőlem, hogy ezt az egészet miért mondtam el, akkor azért mondtam el, mert Izrael fővárosának, hogy most az Egyesült Államok mit tekint, és hogy a palesztinok hogyan viszonyulnak Izrael állam 70. évfordulójához, azt az én időben külpolitikai újságírók, Hát azt nem lehet mondani egyébként, hogy minden befolyásoltságtól mentesen mondták el, hiszen amikor én felnevelkedtem, akkor a magyar állam egészen másképpen viszonyult Izraelhez, mint ahogy viszonyul ma. És azt kell, hogy mondjam, azt kérdezik tőlem, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 évvel ezelőtt hogyan viszonyult Orbán Viktor és kormánya, most mondhatnám azt, hogy zenekarad az megint csak félrevinne a fogalmazás pungyalalsága révén Izraelhez. Azt nem tudnám megmondani, de azt tudom, hogy az a vélemény, ami most izrael kapcsolatban van, az nagymértékben kapcsolódik. Ahhoz a külpolitikai és belpolitikai helyzethez, ami a világban is Magyarországon van, és abban ma Magyarország miniszterelnöke szövetséges talált Izraelben, és annak miniszterelnökében, Vivi netanyahu -ban. Hogy ez mennyi ideig fog tartani, nem tudom. Könnyen lehetséges, hogy 2019-ben valami történni fog, és Magyarország nem fogja támogatni akár Bibi Netanyáhót, akár bárkit, aki a helyére kerül, hiszen vele szemben a legkülönbözőbb eljárások vannak, hogy általában korrupciós történetek szoktak lenni, amelyekbe nem egy miniszterelnök beleértve, hogy államfő is belebukott már. De nagyon érdekes az, most ezt az egész szituációt aláhúzhatnám és mondhatnék egy kulcsmondatot, de alá tudom húzni, de nem tudok kulcsmondatot mondani. Az a kérdés anélkül, hogy látták volna ezt a műsort, hogy érthető voltam-e, és ha érthető voltam, akkor van-e bármilyen hozzászólásuk ehhez? Figyelek, ha van mire. 06148909999 és egy. hogy hát, hogy nem telefonál senki sem, amiből semmilyen következtetésre nem tudok jutni, de minden esetre nem sikerült önöket úgy megfognom, hogy reflektálni akarnának. Kár! És azt is megmondom önöknek, hogy miért, és ezzel zárom soraimat ebben az ügyben, mert ez a sajtóklub tegnap Izrael ügyében olyan volt, hogy az ember eldönthette, hogy Hudgergeit pártját fogja kihallgat, Bajer Zsolt pártját fogja, aki beszél, Lovas István pártját fogja, aki beszél, vagy Bencsik András pártját fogja, aki beszél, felsorakozik mögé, miközben ha megkérdeznék tőle, hogy tudne -e négy vagy öt mondatot mondani önállóan a helyzetről, akkor könnyen lehetséges, hogy egy fél mondatot sem tudott volna. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Engem érdekel a téma, de hogyha nem úgy válaszolok, hogy szeretné, akkor végighallgatnak erre a néret. Hát ha ahhoz szól hozzá, amit én felvetettem, akkor igen. Igen, szerintem ahhoz szólnék hozzá. Még pedig azzal, hogy az interneten ha beüti azt a szót, hogy köhi, tehát nekem ez egy új fogalom, lehet, hogy sokaknak nem, akkor egy nagyon érdekes magyar szóval találkozhat, ez a könyörtelen hiperkritikusnak a rövidítése. És hogy miért mondom? Azért, mert szerintem ebben a témában nehéz nem úgy beszélni, hogy ne legyen benne mind a kettő. Egyébként nem értem, amit mondtad. Hát én kifejteném... Ugyanis azt mondja, hogy ez a műsor arról szól, ami fontos, és mi, mi is a másik... A... Ez lényegtel, a téma szempontjából most igen, mit akar mondani, igen, amit igen, nem hangzott el azt, hogy 50 vagy 60 halottnál tartunk. De nem hangzott el abban a műsorban sem. Hát akkor ez még nagyobb baj. Én ezt értem, de én ahhoz szerettem volna, hogyha hozzászólna, amit én felvetettem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Lehetséges, hogy amikor fölvették, akkor ez még nem volt. Lehet, hogy élőműsor volt, nem tudom. Az is lehetséges, hogy a műsor más részében elhangzott. Ott, ahol én hallottam, abban nem hangzott el, vagy én nem emlékszem rá. 061 489 és 06 És most nem a fake newsról beszélek, hanem a hitbéli politizálásnak egy olyan kiterjedt változatáról, ahol már nem arról van szó, hogy Orbán Viktorhoz valamilyen áhítattal viszonyulunk, hanem, hanem egy ilyen beszélgetés négy szereplőjéhez is áhítattal viszonyulunk. És hogy ez az áhítat, ez valahogy kiterjed, mint az Alföld. Miközben könnyen lehetséges, hogy maga a téma domborzatilag nem emlékeztet az Alföldre. 061 489 és 0630 Speak to the wild. Reach for the wild. Ez a beszélgetés azt tette lehetővé, hogy azt mondja valaki, én Bajer Zsolt vagyok, azt tette lehetővé, hogy azt mondja, hogy én hudgergei vagyok, azt tette lehetővé, hogy valaki azt mondja, hogy Lobas István vagyok, valaki pedig Bencsik Andrással vállalt közösséget, miközben maga az, amiről beszéltek. Ilyen módon szerintem a tévedés kockázatával négy részre, öt részre, hat részre nem voltható. 7 óra 25 perc van, ma 2018 május 15-e van, és ked esik az eső, és 11 fok van, állítva, lesz majd 20 fok, és nem fog mindig esni az eső, de majd ezt tapasztalni fogják, most más a helyzet. Lehet, hogy van, ahol 10 fok van, és lehet, hogy van olyan hely, ahol 12 van, sőt, az is lehetséges, hogy nem mindenhol esik az eső, de ez így benne telefonáljanak. Egyelőre közse önöket az a téma, amit felajánlottam, aztán áttérjük másra vagy semmire. 0614890999 és 0 Nulahat és nulahat Köszönöm, mi az a zene. Köszön úr. Sonicius. Betűzzöm? SZONIK De törstön szóló levez. Thurston Moore, The best day. 2014. Jüreget. Jüreget kívánok. Én csak a végét láttam a, annak a műsor, műsornak, amit beszélt ön, és hát Kovatis után nem érhetek egyet egyáltalán. Mert én, én egyetértek, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa is. Én ezt értem, kedvesen péked, de most nem erről beszéltem, de jól tett, hogy telefonált. A szombaton láthatták azt a műsort, amit pénteken vettek fel civilapályán. A címe Zamesnék Péter, Borgul András, Horváth Zoltán és Ivan Júlia voltak a vendégek. És volt egy pillanat a műsornak, amikor azt nem mondom, hogy elvesztettem az önuralmamat, de arról a tüntetésről volt szó, ahol egyebek mellett megkövdöstek református tiszteleteseket. Amikor bekapcsoltam tegnap a tévét, és belepillantottam ebbe a műsorba, akkor éppen erről volt szó, de az, ahogy ott akkor arról beszéltek, a semmilyen vonatkozásban nem teszi lehetővé, hogy kapcsolódjak hozzá, mert ott annak egy olyan aspektusát ragadták meg, ha ennek a történetnek egyáltalán létezik ilyen aspektus, amely olyan távol áll tőlem, hogy arra szavak sincsenek. Erről is beszélgethetnénk, de ez kevésbé üzenetértékű, mint amit megosztottam önökkel, és amire azt sem mondanám, hogy süket fülekre találtam, hiszen azért előbb meg kell emészteni, amit mondtam, és arra is rá kell jönni, hogy én miről szeretnék önökkel beszélgetni, mert amit én felajánlottam, az nem izrael volt kapcsolatos. Iván Júliát mondtam. Kellesleg, aki velem beszélgetni akar, az ne SMS-t hanem telefonáljon be. Iván Júliát mondtam, Horváth Zoltán, Zamecsnék Pétert és borgulandrást. Hogy hogyan keveredtünk másodpercek alatt oda, hogy Magyarországon politikai válság van, nem tudom. De oda jutottunk. vakbélgyulladásnak, annak valószínűleg van egy pontos definíciója. Hogy a politikai válságnak van-e pontos definíciója, hát azt a Filippo Gábor meg tudnám mondani, én nem. Most megint szükségem lenne ugye valakire, aki segítene nekem. Akkor már az a beszélgetés kétharmadánál, hanem három-negyedénél volt, ahol avval kellett szembenéznem, beszélgető partnereim, akik egyébként egyenként talán képesek lennének objektíven viszonyulni a valósághoz, nem tudom, mert egyenként nem szoktam velük beszélgetni. Azok valójában a valóságnak egy olyan értelmezését adják, amiben benne van az, ami szerintem a valósághoz tartozik is, de van egy olyan viszonyulásuk, amit én egyoldalúnak találok. Ez pedig abban ragadható tettem, ha ez egy megfelelő fogalmazás, hogy mint nem a kormány hívei olyan tényekről számolnak be, amelyek szerintem nem léteznek, vagy olyan értelmezését adják bizonyos tényeknek, amelyekre én minimum azt mondom, hogy sajátos. Ugye én az elmúlt időben nem egyszer mondtam azt, hogy Orbán Viktor belőlem kihozza a kamaszt, már amennyiben a dac az egyébként a kamaszokra jellemző, de azért ezt ennyire nem egyszerűsíteném le. Én lár-purr-lár -lár remélem, hogy nem vagyok dacos, mert annak nincs semmi értelme. Csak azért ellent mondani, mert valaki azt mondja, hogy esik az eső, és én azt mondom, hogy nem süt a nap. Én pedig azt kérdeztem ott a jelenlévőktől, hogy ez a politikai válság, ami mellé egyébként nagyjából egyöntetűen kiálltak velem szemben, ez mégis miben tapasztalható, és akkor ugye szóba került a két demonstráció százezeres tömege, beleért vagy a harmadikon azért már ennyien nem voltak, és én ezzel együtt azt kérdeztem, hogy ha vajon kétszer felvonul százezer ember, akkor egy olyan országban, ahol ilyen választási eredmény született, akkor ott politikai válságról lehet -e beszélni. Hozzátéve, hogy maga az eredmény egyébként nem zárja ki azt, hogy politikai válság lehetne, Morális válságot azt könnyebben meg tudom fogni, bár leírni lehet, hogy azt is nehezen tudnám. A politikai válságot én egy politikai bizonytalansággal hoznám magamban először összefüggésbe, és én ilyen politikai bizonytalanságot nem érzek. Az én szeizmográfom ilyet nem jelez, de lehet, hogy rossz a szeizmográfom. Én addigra már többé-kevésbé elfáradtam abban, hogy minden egyes dolognak az értelmezésében szembe kellett néznem azzal, hogy szerintem, és ismét a tévedés kockázatával, az objektivitástól egy konkrét irányba térnek el, mint ahogy egyébként az EHO TV tér el más irányban. Mondanám, hogy az ellenkező irányban, de nehezen tudnám azt mondani, hogy mi az, hogy ellenkező irányban. Most megint csak félig-meddig, hát nem sötétben tapogatózom, csak abban reménykedem, hogy megértenek, és ha megértenek, akkor hajlandóak reflektálni, majd kiderül. Én azt a szituációt, amit önök szombaton láttak, én pénteken éltem át és meg, rám az rossz hatással volt. Egyszerre volt bennem hogy mit rontottam el, hogy ilyen szituáció létrejött, hiszen négyen voltak velem szemben, és anyukám arra tanított, hogyha négyen mondanak valamit, és én egyedül vagyok a másik oldalon, akkor hát anyukám azt mondta volna, hogy nekem nem lehet igazam, én azt nem mondanám, hogy nekem nem lehet igazam, de az embert elgondolkodtatja a 4 egy. És utána az egész műsort végigkísérte látens módon ez a négy -egy legfeljebb ott csúcsosodott ki. Ilyen nem fordult még elő velem. Nagyjából fél órát ültem az autóban, amire lehiggattam, és képes voltam arra, hogy elinduljak. Az összes aznapi programmat lemondtam, és nagyjából egy nap kellett, amíg magamhoz értem. Jó jó reggelt! Haló? Figyelet! Na, az sms ezt azért küldtem, mert nem tudtam, hogy én hallottam félre, vagy Önnek volt nyelvotlása, nem tartottam annyira fontosnak, illetve csak ennyire fontosnak gondoltam. A műsort én is láttam. Szerintem az, hogy Ön más gondol, mint a négy vendégebe ebben semmi gond nincsen, amíg senki nem akarja a másikra ráerőszakolni a saját véleményét, ez az egyik. A másik, hogy itt a, a, politikai, a, a politikai válság, a morális válság, a demokrácia válsága, ezek egymásba csúszó fogalmak. Jól beszél, ének, hogy ezek egymásba csúsznak, de szerintem meg kéne tudni állítani. Tehát, hogy ezt a csúszást... Meg, igen, igen. Azt gondolom, hogy ami az, tehát, ha, ha úgy kezeljük a politikai válságot, hogy polgárháború van, vagy megbukik a kormány, és teljes bizonytalanság van egy országban, ilyen értelemben nincs, és, ne, és a, a négy vendég sem hiszem, hogy ilyen értelemben gondolta. Ők azt, és ugye én most csak itt próbálom kitalálni, hogy ők mire gondolhattak, miközben hát ugye ki vagyok én. Azt gondolom, hogy azt a morális válságot, amit ön is említett, a demokrácia válságát ötvözve jutottak oda, hogy ez Ja, csak ő ő azt értsem meg, hogy ez, én, én ezt értem, de ez azért nem stimmel, mert szinte az összes kérdésben ugyanez felvetődött. És az összes kérdés nem volt ennyire szubjektív. Egész egyszerűen azzal kell szembenéznem, hogy az az értelmiségi kör, amiben én ülök, és az a, az a nézőközönség, akiknek szól, és ez egy nagyon jelentős kérdés, ezt a tévének kell eldönteni, és nem nekem, az egyébként milyen értelmezési tartományokat tesz lehetővé, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ATV e-tekintetben ezt a műsort is, nekem teljes szabadságot ad. Nekem akkor is rossz érzést okoz az, ha azt tapasztalom, hogy másra van igény, mint amiről én beszélek, vagy mint amilyen irányba én akarom vinni a beszélgetés fonalát, és én nem akarok egy baloldali EHO TV-beli műsort csinálni, vagy én nem akarok egy ellen EHO TV-beli műsort csinálni. Márpedig úgy tűnik, hogy ahogy van a Fidesz és van a nem Fidesz, van olyan, hogy baloldali és van olyan, hogy jobboldali igazság, de felejtsük el a baloldalit és a jobboldalit, van ilyen igazság és olyan igazság, attól függő, hogy milyen társaságba ül, és én lehetséges, hogy nem tudom, hogy mi az igazság, de a legnagyobb berzenkedés van bennem, és ez a legszer szó, amit erre tudok mondani, mind az egyik, mind a másik iránt. Egyebek közt ezért is megyek el három hónapra, hogy ebben az ügyben egyrészt rendet teremtsük, másrészt ez az egész világot, ami itt van Magyarországon, azt a szó fizikai értelmében a háta mögött tudjam. Végnéztem a műsort, más vonatkozásban ennyire markás. Ennyire markánsan nem, de az összes többiben ott volt. Én azt gondolom, hogy az, hogy önnek más az véleménye mint a vendégeinek, az önmagában szerintem semmilyen problémát nem okoz. Az, hogy ön, ön ezt nem kell egyetérteni, ez szerintem egyértelmű, az, hogy ön megpróbálja szorítani a vendégeket a, a, az objektivitásra és a valóságon alapuló vélemény, tehát a alapuló vélemény formálására. itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, önmagában az sincs tisztázva, vagy ha tisztázuk, az sem biztos, hogy szükséges, hogy ennek az igazságnak, amiről ön beszél, a résztvevők birtokában kell, hogy legyenek, hiszen ez a műsor, ahogy az összes többi, tehát nem csak ez, valójában embereknek olyan beszélgetése, amelyről utólag nem kell feltétlenül azt állítani, hogy a téma ismerete befolyásolta őket, más befolyásolja őket, és ott, ahol más befolyásolja őket, ott én elvesztem a vezérfonalat. Nem tudom, miről szól a beszélgetés. E, igen, ez, ez az önnek egy, egy viszonylag egyértelmű, meghatározó vezérfonal a, a rádió műsorában is. Hogy, hogy, De ez a létezésemhez tartozik. Hogy a tényekre támaszkodjunk. Én nem szállok fel azért a 21-es buszra, hogy utálkozzak. Én a 21-es buszra azért szállok fel, hogy hazavigye Így van. Én, én azt gondolom, megint csak én azt gondolom, azt vagy igazam van, vagy nem, hogy ennek az a dolga, hogy amiről, a, a, a, amiről azt gondolja, hogy tényszerű ismeretek jelentősen befolyásolják a, a, a véleményt, ott, ott ezeket olyan mértékig feltárja, amilyen mértékig megteszi ezt a rádioműsorában, és amennyire keret van erre ebbe az egyórás tévéműsorban, nincs arra keret, hogy felolvasson egy 622 oldalás hát ez az, akármit, ez, az hát ez az, de itt meg kell, itt... Valamennyit valamennyi próbál ebből átadni, ők ezt a vendégek, mert ők egyéb... Jó, de mit csináljak akkor, hogyha az egyik műsor arról szól, hogy éljen Orbán Viktor és éljen 120 évig a másik műsornak pedig, és most nem szándékosan, nem a magaméről beszélek, hanem azokról a műsorokról, amiket látok, azok a műsorokat, amiket hallok meg, arról szól, hogy Orbán Viktor dögöljön meg most azonnal, természetesen nem a szó fizikai értelmében, bár számosan ezt is megfogalmazzák. Én egyik se tudok mit kezdeni. Igen, már pedig a mai Magyarország az önvében így néz ki. De az a jó. kérdés, hogy akkor én, nekem muszáj ehhez így viszonyulnom, és ha nem így viszonyulok, akkor hova a franc nyavaiakorságba menjek? Vagy szerintem... hol legyen az a magabiztosság, amivel visszaverek minden támadást, és azt mondom, hogy pontos elemzést nem tudok adni, de az, amely irányba, az a tendencia, ami van, az szerintem rossz. Ennyi. Szerintem az a... a, a, a... Önnek egy célja van, ami felé törekszik, ez az objektivitás, nem csak a saját maga oldaláról, hanem a vendégek oldaláról. Mi a francia csináljuk, hogyha erre nincs igény? próbáljon annyit lenyírni a subjektivitásból, amennyit lehet. Érted, nem megy. Ebben csak elkopni lehet. Üljön be egyszer a Fladi táborba dúsásként, vagy újpestiként. Egyébként, ha le fog tenni a három hónap, én nagyjából ugyanebben a valóságban fogok visszajönni, legfeljebb az én állapotom lesz más. De erről beszéltem Izrael kapcsán is. Az a hármas, ami ott létrejött, ami egyébként négyes volt, csak Út Gergely abban a részben hallgatott, az zseniális volt, és szívesebben beszélek nyilvánvalóan arról, mint a saját műsoromról, mert, mert a szerencsésem ezt nyilvánvalóan önök is értik. Nem az összeférhetetlenség okán nincs ilyen összeférhetetlenség, de az ember a szubjektivitásban is szeretne mértéket tartani. Ha egy eklatás példát akarnék mondani, már nem emlékszem pontosan a történetet, de szerintem felidéztem önöknek. Nem tudom, melyik tévében volt, Bencsik Gábor volt, és Hont András, és Bencsik Gábor arról beszélt, hogy egy bizonyos területen azért csökkent a migráció, tehát a migránsok bevándorlása, mert megfogták őket a hegyek. Hegyek, tehát magas izék. Amire azt kérdezte Hont András, hogy a kedves Gábor és akkor annak volt egy pontos földrajzi leírása, de arra már nem emlékszem. Hol vannak ott hegyek? Amire Bentsi Gáborra valami egészen elképesztő kényszer mosoly ült, és azt mondta, hogy hegyek vannak. Mire azt mondta Hond András, a kedves Gábor, ott nincsenek hegyek. És Bentsi Gáborról látszott, hogy nincs róla meggyőződve, hogy ott hegyek vannak, de akkor ő már onnan nem vonulhatott vissza és abban a beszélgetésben az egyik fél azt állította, hogy ott vannak hegyek, a másik fél pedig azt mondta, hogy ott nincsenek hegyek, és ha én volna a műsorvezető, hogy nem én voltam, elővettem volna a telefonomat, és megnéztem volna az okos telefonomban, még akkor is, ha nem szép dolog, ugye elvileg nekem ezt tudnom kéne, hogy ott vannak-e hegyek, vagy sem, nem? Hát azért ülök ott, mert nekem ezeket tudnom kell, szinte mindent tudnom kéne. Az egyik legnagyobb bajom az, hogy nekem mindent tudnom kéne. Izraelhez épp úgy értelem kéne, mint a palesztinokhoz, és a palesztinokhoz épp úgy kéne értene, mint hogy azon a helyen, amit ott leírt ez a két ember, vannak-e hegyek, vagy nincsenek hegyek. De én ezeket nem tudom. Ezt egyébként bevallani önmagában nagyon rossz érzés, mert állandóan azt érzi az ember, hogy ő milyen hülye. Ugyanakkor én mégis azt tanultam, és a belső hangom arról szól, hogy nekem nem kell mindent tudnom, nekem nem az a dolgom, hogy mindent tudjak, hanem hogy ezeket a beszélgetéseket le tudjam úgy bonyolítani, hogy abból egyrészt kiderüljön az igazság, vagy kiderüljenek olyan fals dolgok, mint amiről beszélek. De az nem hozzáállás kérdés, hogy vannak-e hegyek vagy sem. Tehát nincsenek baloldali hegyek és jobboldali hegyek, amelyek egyébként azonosak a síksággal. Nem tudom, érthető vagyok. Van bennem némi aggodalom, hogy érthető vagyok, de önök se akarnak ehhez hozzászólni, de hát most mit tegyek? Ez a bajom. Egy évek között, vagy egy évek mellett, vagy egy évek alatt emiatt kértem három hónap szünetet. Hogy ebből aztán végleges szabadság lesz-e, vagy sem? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 7 óra 50 perc van 0614890999 és 0636771161. Úr székely káposzta, amiről én beszélek 7 óra 50 perckor 2018. május 15-én egy súlyosan korhatáros műsorban amely 14 éven aluljaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott Valami assúgja, hogy igen Önök is küszködnek azzal, amivel én legfeljebb nem merik bevallani, vagy nem akarják megfogalmazni 061 0999 és 06 30 677 8 óráig nem ajánlanék új témát, aztán, hogy mi lesz majd 8 óra után, ahhoz előbb jöjjön el a 8 óra. Figyelek, ha van mire. Esik az eső, 11 fok van, ne, ügy, ne úgy öltözzenek, ahogy tegnap öltöztek. Eléggé hálás lenni a civil rádiónak és az ATV-nek, hogy azzal együtt befogad engem, amilyen vagyok. Önök jelen pillanatban a hallgatásokkal azt fejezik ki, hogy nem tudnak mit kezdeni azzal, amit mondtam, mert forgatják azt, amit mondtam, de reagálni nem tudnak, vagy nem akarnak rá. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Hát ez az a lényeg, amit én évek óta, évtizedek óta mondok, hogy tegyen egy egyedi egy terméket rajza vagy, egy független középen álló újságíró. Képzelde kapok, már három eszemet kaptam egy hallgató, hogy miért ma ez a téma, hol van az adnapról Mindent, amit tudni kell. Ez az igeri gyűlölet, az, ami ha a baloldal győz, akkor a jobb jobboldaliak gyűlölködnek, ha a jobboldal győz, akkor a baloldaliak gyűlölködnek, és ezt te nem viseled el. Hát ha ezért vagy te az, akit hallgatni kell minden reggel, nem tudom érte, amit mondok. Én értem, de ezzel most önmagában nem tudok mit kezdeni. A gonosz malacka jut az eszembe, aki gödörbe esik, én azt mondom, kihúzlak, ő azt mondja nem. El tudják azt képzelni, hogy járok, kelek az utcán, látok 15 gonosz malackát, és mindegyik azt mondja, hogy ne húzzam ki, nem bizonytalanodom el. Előbb-utóbb azon is elkezdek gondolkodni, hogy egyébként ők tényleg gödörben vannak-e. Aztán elkezdek azon gondolkodni, hogyha ők onnan nem akarnak kijönni, hogy akkor nem arról van ez, a úgy, ott jog. Én ugyan, gödörben voltam, akkor én más tapasztalatokra tettem szert, de lehet, hogy valami megváltozott. És most ezernyi példát mondhatnék önöknek, de minek mondjak újabb példákat, amikor amit elmondtam, az önmagában elegendő. négyen mondták nekem, hogy politikai válság van. Én megmondtam, hogy hát lehet, hogy politikai válság van, én nem érzékelem, de van ráikény. és ettől teljesen el tudok bizonytalanodni, de olyan mértékben, hogy a saját magam létezésével se tudok mit kezdeni, ami egyébként valószínűleg szoros összefüggésben van azzal, hogy az elmúlt időben a munkámban definiáltam magam. Ugyanolyat nem mondok a lányomnak, hogy legalább annyira szeretem, mint a munkám, de egyszer mondtam, és annak az emlékét soha a büdös életemben nem fogom tudni kitörölni. Jó réged kívánok! A, amikor a, egy beszélgetés van, a szerepő kiválasztása már a műsor. Tehát itt mindenki saját magát hozza. Az is magát hozta, Iván Julia is, és mindenki. És az EOT is is volt. Szerintem, s legyen bármilyen téma, semmi meglepőd, nem tudnak okozni, sem önnek, sem nekem, aki rendszeresen ugyanezeket a patinokat nézem. Szóval érteni kell. Nem? És akkor ebből mi következik? Mert akkor azt következik, hogy higgyel, hogy ön ugyanazt a meccset minden alkalommal lejátsza. Vagy kiérezi egy-egy ilyen témában a helyzetet, vagy nem érezik ki. Ezt a szóval. a Hormás az mindig ugyanazt a pikítséget hozza. Akkor az avesnyek, a Hátradőlős, nagyon megmondom, meg értelmeset mondok figurát hozzal. Ez nincs semmi meglepetés, és a Lobasra is ugyanez vonatkozik. De a lovasra a... és a baj erre már nem boratkozott tegnap persze Lehet, az, lehet az, ami ez. Tegnap nem húgyalt, ismerem. Mert ismerem. Nem, nem, nem, ismerem. nem az a lényeg, hogy ismeri a maga a szituáció. Tehát önmagában az a tény, hogy öt ember általában mit szokott összehozni, az nem jelenti azt, hogy annak az öt embernek muszáj pont ugyanazokat a szituációkat mindig összehozni különböző aprópók alapján. Ez a kérdés. az az igazság, hogy amikor én rendszeresen ugyanazokat a fazonokat meghallgatom, Tulajdonképpen mindig a aktuálisan érdekes, és az ő által megközelített módon érdekes nekem ez a téma. Tehát én nekem is van ugyanerről véleményem, és én vagyok a hatodik személy, és akkor már. Ó, lehet, hát ez, ez nagyon jól beszél. Hát ugye az a kérdés persze, hogy a hatodik ebből mire jut? Na, nah, hát ez egy tévéműsor, ez egy rádióműsor, tök mindegy, hogy, hogy annak idén a László Gyuri mindig azt mondta, hogy a szórakoztató osztály vezetője volt, és ez tök lényegtel, hogy a rádiós hogy érzi magát. Az a kérdés, hogy aki hallgatja, az hogy érzi magát. Néze, az az igazság, hogy hiányzik magának egy, egy gödör, egy helyenként, amikor egy, -egy jó uh, találkozó volt, mert szerintem ott nagyon nagy se ne és szerintem ez is hiányzik ebből az egész, hogy mondjam, a, a fogadókészségéből, hogy, hogy így el, hogy töményen fel kell töltődnie ahhoz, hogy ez egy. Elnézést, most akkor ő azt mondja, hogy politikai válságban, mert ahogy én reagáltam, az inadekvát. Nem, nem, nem, nem, nem, egyetem, nem, nem, nem, nem az Mi, De mondtam, miért volna hogy... nekem szükség egy gödörre? Hát nem arra a amit, amit az elzsébet gödörben megszokítani. Jó, hogy úgy érti, értem, értem. Minden második héten, hétőnként, én szerintem ott, ott sok olyan impulzus éli, ami de ezeken látja, a gödökön átsegít. De látja, de jó, akkor itt most másról beszél, értem, amit mond, de, de a nagyon messzire jött ember az ebből a szempontból egész más, mint a rádióműsorom, és egészen más, mint a tévéműsorom. Jó reggel, csak az elbizonytanadásról tudja, az értékpapír a szakmán, talán mondhatjuk ennek, és itt van egy csomó olyan részvény a világban, ahol az emberek azt gondolják, hogy ez tényleg semmit nem ez a papírra, semmit kinyomtatják a részvény mondjuk, egy Tesláról mekkora ellenérző, tehát uh, két van, aki azt gondolja, hogy ez a világ legjobb cége, más azt mondja, hogy csak égeti a pénzt, és az ember nem, amikor valamelyik oldalán áll, én például úgy gondolom, hogy ez nem ér sokat ez a cég, minden egy évben milliárd dollárokat veszít, és semmilyen tervet nem hoz, és, és a, többre értékelik, mint egy, egy uh, jól menő európai autogyártót, és Mégis a piacnak az az véleménye, hogy az majd valamikor sokat fog érni, és csak nézi az ember, és elbizonytalanodik, hogy ő nem ért semmit a szakmájához, vagy pedig nekem lesz igazam, de lesz, hogy csak húsz év múlva lesz igazam. És, és mi az, ami egyébként egy egy ezt okozza? Ne, nem tudom, tehát hogy ugye, ne, tehát, hogy én csak abból a hét milliárd emberből, de 8 milliárdan vagyunk, csak egy vagyok, és nekem van egy véleményem. És a, de az megtal adodik, hogy maga egy autó a szárnyal is, a papírjai pedig nem. Uh, nem tudom, hát többen, többen, tehát hogy tudja, tehát amikor nagyon sokan vannak a másik oldalon. De akkor, milyen másik oldal az én szememben a, a, az, hogy autót vesznek, és hogy adott esetben nem tudom hány hónapig kell rá várni, az nem Nem, össze... ez a, ez a, ré, a részvényáról gondoltam, tehát hogy ugye azt mondják most, hogy ez a Tesla autógyártó, ez most nagyon sokat ér. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon drága papír, és úgy, hogy nem hoz eredményt már évek óta, tehát mindig veszteséget termel. Ennek ellenére nagyon magasra értékezik a céget, mert hogy látják benne a befektetők a jövőt, de én úgy gondolom, hogy ez a cég soha nem fog pénztemálni, tehát nem éri meg ennyire felvinni a papír árát. De ennek ellenére nagyon fönnt van a papírnak az ára, tehát iszonyatos mértékben. Olyan, mintha milliárdokat termelne, de milliárdokat bukik negyed évente. Akkor is ennek ég... mi az oka? Akkor ezt kérdezem. Pont én a fordító, az... amit én az előbb hallottam, vagy Igen. értelmeztem. Az az oka, hogy, hogy, hogy vannak emberek, akik annyira hisznek ebbe a, a, az úriemberbe, aki ezt a céget összehozta, annyira hisznek az új technológiába, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem látják a szám, tehát hogy képesek, a jelenlegi számokat megligálni a jövőbeli elképzelés miatt. És közben az mondja az ember, hogy ez nem fog tudni működni, tehát az, aki már látott cégeket, és látott az autógyárat, és lát, hogy ezek hogyan működnek, azt mondják, hogy ez nem fog bekövetkezni. De mikor kéne csődőt jelenteni? Uh, tehát mindenki azt számolgatja, hogy, hogy mikor kell majd új, új... Hát ugye vagy pénzt kell bevonnia, a hitelfelvételre, vagy vagy pedig új részények kibocsátásával ami ugye a jelenlegi részvényeseknek nem jó hír. De ez egy ilyen hónapok és fő év között lehet ez, a, ez a, a történet. De ennek ellenére még mindig fönt van az ár. Mindig azt hiszük, hogy a piac az egy hatékony, de csomószor azt mutatja, hogy nem hatékony. És ön is azt látja, hogy az emberek nem tudnak objektíven, objektív dolgokat nem látnak objektíven, és azt gondolja, hogy, hogy mindenki mindenki jön az autópályán, miközben tehát józan észre azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a megfelelő sávba, de nagyon sokan jönnek szembe, és egy idő után képesek vagyunk azt hinni, hogy, hogy mi rontottuk el. Pedig, pedig elképzelhető, hogy nagy tömegek vannak megvezetés nagyon rossz példát mondanék, azt hiszem, és akkor összen szakítsuk is meg, de a hitleri német országot tudom felhozni, hogy több, több évig a rengeteg ember hit Hitlernek. Nagyon sokan. És hogy bárki azt mondta, hogy ez nem jó, amit ő mond, akkor, akkor, akkor ugye fizikailag is megsemmisült ez az, az ember. Most már nincs ilyen. Jó, de azért a szünet alatt, amit egyébként önmaga javasolt, azt kérem öntől, hogy vonjon párhuzamot saját magában, a Tesla és Hitler között, és a rájön arra, hogy ezek hogyan kvadrálnak egymáshoz, akkor hívjon vissza. Én még nem jöttem rá, értettem azt, amit mondott, de a párhuzam nem tudom, hogy jó-e, illetőleg ilyen rövid idő alatt, amíg hallgattam, különösen, hogy a 8 órás most is 8 0 fog lemenni, nem tudtam eldönteni, hogy jó-e vagy sem, valami a hogy nem, de ennél jobban nem tudtam megfogalmazni. Bocsánat. ebből a hírből, ebből a hírcsokorból például emlékeim szerint hiányzott, hogy az összecsapásoknak hány halottja volt. Lehet, hogy nincs jelentősége. Azon gondolkodom, hogy ha a Vandéglóban indulna Orbán Viktor, akkor az, ahogy ő helyezkedik, azzal vajon hanyadiként érne célba, illetőleg célba érna egyáltalán. Nem tudok rá válaszolni. Sem várják meg a stopsoros törvényről szóló parlamenti döntést a nyílt társadal alapítványa budapesti irodája a Berlinbe költözik, jelentette be az Open Society Foundations honlapján, Patrick Gaspar az OSF elnöke. Magyarországon egyre inkább elnyomó politikai és jogi környezetben szembesülve a nyílt társadalom alapítványok Budapesti nemzetközi műveleteiket és alkalmazottaikat a Berlin-Német fővárosba költöztetik. A többi nemzetközi finanszírozóval együtt a nyílt társadalom továbbra is támogatni fogja a magyarországi civil társadalmi csoportok fontos munkáját olyan témákban, mint a művészet és a kultúra, a médiaszabadság, az átláthatóság, valamint az oktatás és az egészségügy valamennyi Magyarország számára. A Budapesten kívülről történő kivonulásról szóló döntés azért születik meg, mert a magyar kormány további korlátozásokat ír elő a nem kormányzati szervezetek számára, a stopsoros jogszabálycsavagot felől, majd még hosszan szól a szöveg. István, aki Fazekas Sándor helyét tölti be, mint agrárminiszter terapi meghallgatásában egyebek közt azt mondta, hogy az afrikai sertéspest is szerinte úgy kerülhetett heves megyébe, hogy egy migráns vagy munkás eldobott egy szendvicset, amit megtalált egy vaddisznó, amely így megbetegedett. Az Index arról is olvasni, hogy több Fideszes és jobbikos képviselő ércelődött azon a mezőgazdasági bizottság ülésén. Én egyébként meg tudom érteni, hogy a bizottságban se az MSZP, se a DK, se a párbeszéd nem delegált képviselőt. Így a jobbiknak három hely jutott. Hogy erről mit gondol, Gőgőz Zoltán, most hívjon föl? You're my desire. Kezdjem el, vagy folytassam azt, amit április 8-a előtt csináltam. Ide kapjak, oda kapjak. Szakad az eső. Felhívom Gőgő Zoltán, de még miatt felhívnám, szeretném elmondani, hogy a valaki megadta Vargas Zsolt telefonszámát, ő a Ferencvárosnak a, az edzője. A mérkőzésről volt szó, hogy a uszodában, hol az egyik csapatnak, hol a másiknak sütött személybe a nap, Vargas Zsolt elhárított és elküldött a kommunikációs igazgatóhoz. Én visszajöttem, hogy sajnálom őt nem hívom föl, mire visszajött az, hogy náluk ez a szokás. Úgyhogy ezt a beszélgetést nem hallgathatják meg. Ami pedig a Németországban hatalmas pénzt nyert illeti, ott elnéztem a Facebook oldalát, azonnal előkerült, azonnal válaszolt, őt most szétszedi a média, úgyhogy én június előtt beszélek még vele, amikor talán már itthon fog élni, és amikor már nem lesz annyira nagy szám az a siker, amit a múlt héten elért, de számúra még mindig érdekességgel bír Személye amit most azért nem fogok tudni kielégíteni már mint az érdeklődésüket, mert szétszedi a média és abban a keyfejecinek nem biztos, hogy jutna a hely. Zoltant hívom. Fiala János vagyok, és azért jutottál az eszembe, mert olvastam a mezőgazdasági bizottságnak, én adásban vagyok, te nem, a történetét, amiből engem egyetlen egy dolog fog meg, hogy most hogyan jön létre az afrikai sertéspest felejtsük el, de azt írja az Index, hogy úgy jut a Jobbiknak három hely a bizottságban, se a demokratikus koalíció, se senki, az MSP oda nem jelölt senkit sem. Én tudom, hogy te lemondtál és kimondtál, és egyáltalán, és azt akartam tőled megkérdezni, hogy ennek van-e jelentősége vagy sem, mert valahol a, a lelkem én azt gondolom, hogy van jelentősége, de lehet, hogy tévedek, vagy lehet, hogy nem tévedek, de ezzel együtt nem akarsz róla beszélni. Jó, rendben van, tudomásul vettem. További munkasikereket. Szia! Nem szeretne róla beszélni. Azt, hogy azért nem szeretne róla beszélni, mert nincs véleménye, vagy azért nem szeretne róla beszélni, mert nem szeretne róla beszélni, ez döntsék el. Egy perce múlott negyed kilenc nulla és nulla Beszélgessünk 061 -9 -9 és 0636 Jó reggelt! Jó reggelt, Talgota József vagyok. Szia édesem! Hát, a döbbenetes, amit mondtál, én ezt nem hallottam a leendő mezőgazdasági miniszterről, hogy uh, ugyan, amit mondott, ez egy dolog, hogy hol sérül a vonani sokan tudják, de hogy Magyarországon miniszter lehet egy ilyen emberből, aki nyilvánosan képes hihet mondani, én engem ez borzasztóan elszom, itt pont annyira, mennyire a választásokon való részvétel eredménye, hogy ott mennyien szavaztak oda oda borzasztó. Nagyon szomorú vagyok, de még itt élek. Jó, de azt kérdezem tőled, hogy miután Kásler Miklós is különböző dolgokat mond, ugyanakkor az egészségügyhöz való viszonyát, emiatt nem biztos, hogy meg lehet kérdőjelezni vajon. Nagy István megítélhető -e szakemberként az alapján, az egy mondat vagy két mondat alapján, amit ez így bemondott. Hát ez az a szervilizmus, ami nem szakemberre van, hanem hát a, erről, igaz, az Hát erről van szó, hogy ez a szervilizmus, ez vajon összefüggésben, vagy mennyire van összefüggésben az ő szakmai kompetenciájával, vagy azzal, hogy majd hogyan fogja ellátni Ugye, nagyon messze a dolog, de én Varga Mihály 98 óta értékelem. Ugye én is akkor tanultam gazdaságilag többet, mint amit előtte tudtam. Én akkor egyetemre jártam, ő akkor már régen végzett, és akkor már miniszter volt. És azt mondtam, bocsánat, de valaki a fenekébe dugja a diplomáját, hogyha azt képes csinálni, szemben mindennel, minden törvényszerűséggel és általat És látod, a terminizmus ide vezet, hogy mai napig is kiváló miniszter. És hiába nálam varga Mihály nem lesz uh, uh, szupermen. Köszönöm szépen. 0 hat 9, 9, 9, 9 és a XY férfi azért nem akar gőgös beszélni, amiatt ön három hónapra el akar menni, ráunt a migránson pedig nem esznek sertéshúst, így fertőzött szedvicset sem tophattak el. 06148 és 0636771161 Előjönnének a rejtek helyeikből? Tényleg előjönnének a rejtek helyekből? Örülnek, hogy elköltözik ez a. Soro shi ze. Somoru csak egy írest. Jó reggelt. Halló. Hát én azért vagyok szomorú, mert a parlament nyitó ülésén ö, hallottam, hogy a miniszterelnök saját magát sportembernek tartja. Hát ez egész szánalmas. Kurcsas ajtóipari melléktermék a heti válaszidja, szikszai Péter, egyszer már átesett egy nem váltó a g után, de ettől sem lett identitása befektetőt keresnek, aztán most éppen kormánypártibak a kormánypártinál, lakájmédiábak a lakájmédiánál, pedig ők mindig a józan hang voltak, a durva jobboldali média kocsma üvöltése közepette. A politikai tibornyák után fejcsóvában söpörték össze az üvegszilánkokat, takarították fel a hányást, aztán persze zárás után fogdosni kezdték a pincédnőt, a söntéstpult mögött, de azt már liberális barátaik nem látták. Na Ez az a beszédmód, amit az elmúlt időben én kihagytam, ha tapasztalták volna. De térjünk vissza az íráshoz. Írtunk már ehelyütt arról a nemi prokonszerves és egyáltalán nem következetes magatartásról, hogy a közbeszerzésekből meggazdagodott Sivicska a finanszírozott labban szakmájban kiáltal a korrupció. Általában minden mészáros lőrinc vagy a kapcsolatos Miatt börtönt követelnek, miközben a lafőszerkesvének borokai gábornak a lánya is nyert több száz milliós állami megrendeléseket olyan tendereken, amelyeket külön cégére írnak ki. Ám a heti válasz nem csak ebben következetlen. Gyakran írnak arról például, hogy Botrány, ha Kóka János volt SDS elnök, a Fidesz támogatásával gazdagodik, vagy éppen benyomul a magánegészségügyi piacra. Beindul náluk a riasztóberendezés akkor is, ha volt SDS-es kegyencek jutnak állami megrendeléshez. De amikor a magyar idők lát anomáliákat, akkor egység lépnek a lipsikkel, siratóasszonyokul, Ittélik el a durva hangnemet és az alattomos támadást. A lapunk eltette Prőle kapcsolatos vitában. Miért kapnak közpénzből támogatás szereplési lehetőséget azok az írók, akik folyton gyalázzák Magyarországot? Kérdőjel a heti válasz szerkesztősége a Petőfi Iradalmi vezetője mellett foglalt állást. Ez természetesen joggal tehetik lapjuk korábbi szerzőjével kapcsolatban. A logikus gondolkodása azonban azt követelni, hogy vegyenek egy nagy levegőt, és ne csinálják, maguk, ne csinálják, ne csinálják magukból mazári majmot, ne csináljanak. Mindegy, ez itt volt van szóval írva. Egy konzekvens értékelvű lapnak le kéne írnia, hogy ha a jobb oldal közpénzből finanszírozza a jobb oldal ellenségeit, az ultragáz. Lehet stilisztikai vitákat folytatni, de dacból páros lábbal ráugrani a taposó aknára, legalábbis nem szerencsés. Prügelgeit senki nem támadta személyben a birlat intézvezetői működését. Vonatkozott. Tudjuk róla, hogy elkötelezett politikus, ezért nyilván nem azért került a Pimélére, hogy az Orbán Chauszcoz hasonlító korrány gyönyörű megtámogassa kultúrpolitikailag. Egy harmadszra első többséget szerző politikai irányvonal végre dönthetne úgy, hogy a kulturális életben is érvényesüljön a két harmad. Esetleg, mint illeték és az igazgató isreveheti azt az eddig rejtett összefüggést, hogyha Magyarországon van két harmad jobb szavazó, akkor nem a bolliberális hanem a nemzeti kultúrára van két harmad még. Ezért a jobboldali szavazók arcoköpis az, ha Vöröskeresztelnököt Varany királynak titulálok. állami állami irodalmi eseményeken villog. Gangsazol is se hívják a feministák gyűlésére, az egészséges fejből sem a zsidó kulturális fesztiválra. Ha azonban szerint Kis Tibor, a irája kulturális támogatásért, közszereplésért kiállt, akkor nehéz vitatkoznuk, vitatkoznuk vitatkozniuk. Az interneten számtalan nyelv helyességi hiba van. Miért <köhem> szét az országomat, miért a helyszínen terem? Ha sopánkodni kell a Fidesz faragatlansága miatt, ő a hivatásos elhatárolódó, a tevékenységének már külön feorszáma is van. Ez a része egyáltalán nincs olyan nagyon rosszul megírva. Felhasználják, de úgy tűnik neki bejön ez a szerep. Legutóbb kedden az ATV-n áthelyed derekasan, a Csacsi Vitaműsorban minden meghívott hexameterekben dicsérte Prüle Gerge és Tóftól, Pesti Lászlónát, mint a Parnassuson újra az EPOS az igazgatóról, Ká... 3200 szor mondtál a műsorvezető, hogy intelligens, kultúrát keresztény hoppá, eddig nem tudtuk, hogy ez érde. Minden polgári érték megtestesítője nagyszerű ember, aki szenzációsan képviselte a Magyarországot külföldön, mint hogy bárki kécsében vonta volna. Persze elég fassa hozsadnázás Simon András szájával, és annak sem kell ellenség, akit Herényi Károly árony, és a súsz hogy plúle hirtelen azért lett egyre népszerű ellenzéki körökben, mert a magyar idők betámadt Azért vált belőle kikeztetlen polgári értékrendű diplomata, nagyszerű kultúrapolitikus, kitűnő sportember, példás csata. Családad, stb. Néhány heterze még ugyanolyan megvetendő fideszes volt számukra, mint a többi stumfázóban nem állt le. Inkább ledobta az állatot, elkezdte szakács újságíró gyalázni, amiért az a magyar időben több cikket írt a Petőfirodalmi múzeum működéséről. Nincs is semmiféle kultúterről, a jobboldali művészszervezetek ki vannak tönve pénzzel, tudtuk majd majd kukorelek is sajnálatos módon, csupán 25.0 forint olvashatja fel a műveit a pinben. Senki Ázínnak nevezte munkatársunkat, kellemesen telt a műsoridő, a moderátor jól lesően tűte Pesti László dokumentúfilmes, aki elvileg a jobb oldalt képviselte pedig zavarában azt hevette, hogy nincs köztünk vita, és megígérte, hogy a műsor után felhív valakit, hogy megtudja, mi a politikai vonal, hogyan fest ez a dolog, és miért csináljuk. Azóta már biztosan tudja a kegyetlen választ a központi bizottságtól, hogy a forti és félelem igazgat a Fidesz megkezdte párt reakciós elemektől való megtisztítását plőléért és bűntásra jött jön a fekete autó, és az ügyvédjük is halált fog rájuk kérni, mert a statuálás, a lényeg. Őrület, harmadszorban két ennek ellenes túlf manipulációjától meg egy kis Lipsi pressziótól oda lesz a jobb oldalani értelmiségi meggyőződés, és elfelejtjük megvédeni egymást. A heti Válasz újságírója nagyon szuggesztíven keltette a zavart Kivételes képességeire, nem szeretnék jelzőket használni, ő egy jelenség, talán leginkább a nyolcadik utás a halában szereplő este szintetikus droidra emlékeztet, aki embernek adja ki magát, és rászabadítja az űrhajó legénységére a gyilkos idegen lényt erejben csirizes lé léfolyik, látszólag a csapattal van, de közben titkos küldetést vagy végre, csak a kellő válság helyzetre bár, hogy működésbe léptesse a lépsi algoritmust. Ekkor társai ellen fordul, előnti a processzorait az a és egyszer elkezdi nagyon szégyelni a jobb oldalt, mint a film főse, Ripley hadnagy, én sem bízom a szintetikusokban. Így Szikszai Péter a Magyar Időkben. Féle kilenc van. Általában időben egy dolgot szeretnék Önöktől kérdezni. Én ezzel az egész átszavazással nem tudtam mit kezdeni. Szerintem az átszavazás egy merő baromság, egy taktikai lépés egy egyébként fontos dologban. Azt kérdezem Önöktől, mekkora esélyét látják annak? És... Um, egy Szóval, hogy mekkora esélyét látják annak, hogy az elkövetkezendő négy év, mindazokat, akik nemet mondanak a Fideszre, de nem feltétlenül. Um, a megszüntetését akarják, nincsen bennük feltétlenül olyan indulat, mint amilyen indulat van Lipsi ügyben Szükszai Péterben, tehát el tudják-e azt képzelni, hogy az elkövetkezendő négy év alatt létrejön az az alakulat, emlékezzenek vissza, egyszer volt itt egy szavazás, Fidesz vagy nem Fidesz? Abban döntő fölényben volt a nem Fidesz. hogy nem volt reprezentatív az eredmény. Én azt kérdezem önöktől, vajon mindaz, ami nem Fidesz? Képes lesz-e az elkövetkezendő négy évben elsősorban, és majdnem kizárólag a választójogi szabályozás miatt egy pártá összeállni, és ellenfelévé válni a mostani Fidesz-KDNP-nek. Az átszavazásnak ugyanis az a legnagyobb gondja, hogy egy technikai dolgot választ egy olyan tartalmi kérdésre, amely tartalmi kérdésre nem ad választ. 061 489 0999 és 06367 egy. Mekkora esélyét látják annak, hogy létrejön egy nem Fidesz párt, és abban egyesül az ellenzék, és abban egyesül az ellenzék legerősebb. Tehát abban egyesülnek, az ellenzék legerősebb pártjai. Tehát, hogyha a kétfarkú kutyapárt nincs benne, akkor az nem tekinthető jelentős veszteségnek, független attól, hogy biztos sokan szeretik a kétfarkú kutyapártot. 0614890999 489 és 06 Ha ezzel se tudom kicsalogatni önöket, hát akkor így marad. Akkor a hidegfront így hatott önökre. Én a magam részéről mindent elkövettem, vagy legalábbis azt hiszem, hogy sok mindent elkövettem, hogy mindent az enyhetúlzásért nem mond az ember. 061-489-0999-063677-1161 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ennek semmi esélye nincs. Miért? Jó reggel. Jó reggelt. Haló? Jó reggelt. Jó reggelt. Civil Rádió élő? civilrádió élő. Szopja ki a faszom az összes fideszes. Uh -huh. Erre most mondanom kéne valamit. Jó reggelt. Jó reggelt. Szerintem nem tud létrejönni ilyen, ilyen összefogás. Mert... Ö, mert azon kívül, hogy Orbán Viktor mondjon le, teljesen nincs egyetértés. De akkor abban tisztában vagyunk immáron abban a helyzetben, amiben vagyunk, hogy akkor az a helyzet, ami van ez tökéletesen elfogadható, vagy legalábbis annyira nem elfogadhatatlan? Nem, nem, nem, nem elfogadható. Ezek az emberek képtelenek egyességet közni, Jó, De, de miért, miért kéne pont ezeknek az embereknek érti át? Jöhet valaki, aki egész egyszerűen összetereli, miközben saját pártot így hoz létre. Igen, de ezek az emberek nagyon jól tudnak figyelni a saját asztalukra. De az a kérdés, hogy azok az, azok az asztalok nem kikerülhetők -e? ugyanúgy, mint az utakadályba? Hát utakadály, tudják megkerülni, ki... várom azokat, a fiatalokat, azokat jó, a fiatalokat. Jó, oké, rendben van, sikert, hogy várja a fiatalokat. Várja a fiatalokat egy olyan ügyben, amiben egyes szám első személyben kéne megszólalnia. elképesztő Valamikor január közepén csináltam ezt a felmérést, 16-84 volt az arány. Akkor összetételt azóta se adtam össze. Vagy a kérdeztem ki hány éves? Ugye az volt Fidesz, nem Fidesz? Ez volt a kérdés. 061-48-90-999, illetve 06 -7 -7 -1 -1 -1. Jó reggat! Jó reggöt. Most már telefonálnak, csak megszólalniuk nem megy. Jó reggat! Szép jöreget! Um, én egy pici, nem, nem picit pessimista vagyok a kérdéssel kapcsolatban, mint a többiek. Én se látom azt, hogy belátható időn belül összejönne valami olyan de, abba, de abban egyetért velem, hogy ez a megoldás? Vagy de. ez a megoldás, vagy valami Főnix madár. Most az a kérdés, hogy a Főnix madár az hol lakik? Én nem azt mondtam, hogy a Fidesz ne nyerjen. Én azt mondtam, hogy ez az a szituáció, tehát hogy mondjam, egy focipályán nem fér el annyi csapat, mint amennyi most van. A, így van. Tehát, hogy ezt, ezt a, a jelenlegi választási rendszer szerintem predestinálja, azt, hogy nem lehet ennyi szereplő a sokon, hanem Maximum kettő-három, uh, nagyjából, mint mondjuk az amerikai... De most, uh, ne bár, ne, de most azt kérdezem öntől, hogy mi akadályozza meg ezeket a pártokat? Nem is azt kérdezem, mi. Tehát mi akadályozza meg azokat, akik egyébként ez ügyben tólhat? Mert ugye erről nincsen szó. Minden félét hallok mindenfelől... Én Vonagábortól is azt kérdeztem az N1 televízión, hogy akkor miért nem áldozza föl saját magát, ha ekkora a baj. Mindig azzal jöttem elő, most is ezt mondom, hogy ha egyébként árvíz van, akkor az emberek összefognak. És mindjárt hozzá hogy én az árvízzel nem azonosítom a Fideszt. Tehát még mielőtt valaki be akar kergetni valamibe, amit nem mondtam. De hogyha valaki egyébként megvan arról bizonyosodva, hogy ami van, az rossz, akkor miért nem lép át túl azon a gáton, ami egyébként átléphető, csak elég magas. A hasonlók az én gondolataim is csak egyetlen egy dolgot, vagy dologra lennék kíváncsi. Tehát kimegy az ember az utcára, és meg kell kérdezni az egyes embert, hogy jelen pillanatban az a diktatúra, ami elméletileg ebben az országban van, miben akadályozza őket a napi életükben, tevékenységükben miközben van kettő gyerekem és szenvedem bizonyos hátrányait az oktatási rendszernek néha a hajamat tudnám tépni amikor mondjuk paraglászot hallom nyilatkozni az a képzésről de alapvetően ha kisétálunk az utcára lehet, bármit megvehet az ember, azt se lehet mondani, hogy nincsenek munkahelyek, és félreértés is ne legyen, tehát ez nem a rendszer melletti érvelés, csak egész egyszerűen azokat a tényeket, amit én látok, és ez az én véleményem, nem a másé, alapvetően lehet dolgozni, lehet utazni, ha van pénz, mindent meg lehet venni, nincsen senki bezárva. Most ehhez képest ugye föl tudnánk sorolni rengeteg olyan dolgot, ami nekem se tetszik, és, nem, és talán nem vagyok vele egyedül, de, de nem látom azt a, a, a hatalmas nagy felháborodást, ami elméletileg a, az ellenzéki sajtó szerint. Én ezt értem, az de az azért engangol... azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ismét a benyomásaimra szeretnék hagyatkozni, és egy dolgot ki is emelnék, tehát az, az amit ön mondott, hogy elméleti diktatúra, benne van egyébként annak az egész frázskonyhónak a helyzete, amiről beszél, hiszen elméleti diktatúra nincs. Uh, jó, csak abban benne van az a fajta. Tehát beleértve, hogyha az ember kimegy az utcára és megkérdezi, hogy most éppen mi baja van a világgal, ez is egy nagyon jó példa, amit mond, de az emberek mégis akkor, amikor magukban berzenkednek, akkor azt a berzenkedést egy mikrofonban nem biztos, hogy bele tudják mondani, hogyha valaki szembe megy velük. Én csak arra tudok utalni önnek, hogy valamikor január közepén, amikor azt kérdeztem, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, hogy 1684 volt a válasz a nem Fidesz javára. Biztos vagyok benne, hogy ez országosan nem állja meg a helyét. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mindazok, akik nem akarják azt a világot, ami most van, miért nem képesek úgy izé, hogy egy pártot alkossanak. Mert egyébként abban a leosztásban, ami most van, vagy egy Phoenix madár jön, vagy így marad. Uh, Oké, okay, de pont uh, Önnél uh, nyilatkozta, hogy a Gyurcsány Ferenc hogy ha nyer az ellenzék április 8-án, akkor április 9-én káosz van. Uh, és az a, a, a, a, hogy mondjam, ami számomra is uh, hiányzik, nem látom az államhölgyeket, meg az államfér. Nem kell hogy mert... könyörgöm, Gyurcsány Ferencről meg kell feledkezni. La, ön a, beszélget jó, okay, meg én. Rendben, én, én most csak a, a, az, a, arra Ön meg én fogjuk nem hagyni adott esetben, hogy káosz legyen, és ön és én nem fogjuk hagyni azt, hogy fideszeseket lámpa lámpavasra húzzanak a szóképletes értelmében, ahogy egyébként elméleti diktatúráról van szó. Tehát, hogy, hogy ha bármilyen ö, felelősségre vonás van, akkor annak meg kell találni a jogi alapját. Én most szándékosan mondtam egy ilyen szélső értéket, ami egyébként uh -huh. a fejemben sincsen, csak az ember folyamatosan ezt hallotta különböző rádióinsorokban, és teljesen elborzadt. Benne ilyen egyáltalán nincs nem van indulat, de ennek a mértéke messze nem ért ide a lámpa. A nem ért el, nem pedig, hogy arra az ember kötelet húzszon. Hasonló módon érzek én is. Akkor meg mi akadálya van annak, hogy egy férfias küzdelem jöjjön létre a között? Miért nincsen két békemenet? Egy A-típusú békemenet, meg egy B-típusú békemenet. Hát erre nem éleszek a kiamállat magad én nem én én nem, nem látom azt, hogy hogy a, a, a jelenlegi politikai szereplők is tudom... Én hogy ezt értem, ne, de én nem gondolkozom, de... hogy azt értsem már é, meg, ér, hogy én nem ér, gondolkozom én, a jelenlegi politikai szereplők. Én ezt, én ezt tökéletesen megértem, viszont az, az meg egy, egy másik uh, dolog, hogy uh, vegyük most a, az elmúlt három uh, vagy négy tüntetést. Oké, okay, ki összejött egy hatalmas nagy tömeg, kimentek, beszéltek, hazamentek, jó napot, jövünk jövő héten, két hét múlva. Én pontosan és erről és beszélek. Fog, és akkor most mi fog történni? Hát annyi, most nagyon an az én, én ezt értem, de egy lelkem én azt gondolom, hogy az én műsorom az úgy működik, hogy emberek meghallgatják, aztán beszélgetnek róla. Volt de... már ilyen, hogy ott vannak emberek, és azt mondják, hogy ez a fiala, amit mond, ez egy baromság, de talán mégsem annyira baromság. Igen, Nem tudom. Én, én kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk a, a, az elmúlt néhány ellenzéki tüntetésen összegyűlt embereknek hány százaléka volt vidéki. Ez abból a szempontból szerintem releváns, hogyha megnézzük a, a budapesti választási eredményeket, euh, akkor azért az én elég jó Én ezt nem tés, akarom hogy... mindjárt ilyen matematikára. Én azt kérdezem, hogy ön nem gondolja azt, hogy ez a megoldás. Ez a kérdés. Azt, hogy mi van vidéken, az most engem nem érdekel. Ahogy azt sem érdekel, hogy mi van a fővárosban. Én azt sem tudom, hogy ön honnan telefonál. Amit pedig ezt a lápavast illeti, azt felejtsék el, azt csak arra jó hogy belekülhessenek. Nem is érte, hogy miért mondtam. Ez egy teljesen fölösleges mondott volt. Pontos ez arra jó, hogy annak az ellenkezőjét érjem el, amit szerettem volna elérni. a hülyeséget beszéltél. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Annyit szólnék hozzá, kedvenc tartom magyarország legesélyesebb ellenzékénk <gül> is. Nem tudom, hangja már van. <gül> Sajnos a pártunk, az Okni párt nem jutott be. Kellő támogatás összek. Kérdez a Kemény küzdelem folyik majd. Alkalmas miniszterelnök előtt neki, hiszen addig megtanul be kelljen. <hállal> Jó, de ön mit gondol róla? Ön az apa? Igen, úgy is mondhatjuk, de hát én egy senki vagyok. Tehát de Jó, felejtsük felejtsük el, ez itt most nem a Kosutéri összejövetel, amely Kosutéri összejövetel. Szegény nem tudott jobbat kitalálni, mint hogy Hernádi Juditot kétszer levetítették, ahelyett, hogy találtak volna egy új Hernádi Juditot, vagy a Hernádi Juditot megkérdezték volna egy héttel később. Ennyit. Figyelj, lehet, hogy valamit mond, csak nem értjük. Hát abszolút mond, hát és értjük is. Lehet, hát, hogy ő elmondja, hogy számoljuk fel a népi urbánus ellentétet. Elmondja, hogy mindenki legyen boldog? És most megekedett az anyja, úgyhogy muszáj lett de azt kérdeztem önnek, tőntől egy mondat. Elképzelhetőnek tartja, vagy sem? Bocsánat, micsodát? Hát, hogy egy párt legyen az ellenzék. Hú, hát, hogy egy párt legyen, igen, amennyiben ez az Zokni párt és amennyiben egy olyan miniszterelnök képviseli, aki még nem tud beszélni. Hiszen abban a pillanatban, hogy el kell tudni beszélni, Elkezd mutassáokat mondani, és elkezdnem igaz dolgokat mondani, ami nagyon-nagyon rossz. Visszaadtam a feleségének. 06148909999 és 0636771161 Jó reggat! Jó reggelt, a fiala úr! Én a kérdésre választolva, én elképzelhetően tartom, igen, hogy legyen egy ellenzéki párt a Fidesz ellen, de viszont személyesen ennek én nem örülni. Nem látom azt, hogy, hogy hogyan tudna egy ilyen párt tavazokat gyűjteni a jelenlegi ellenzéki gárdában. Hát úgy, hogy azt mondja, hogy azt megváltoztatná, ami most van, és ez az az, ami egyébként az ő motiváló ereje. Természetesen ez önmagában nem elegendő, mást is kell tudnia mondani, de nemet mond arra, ami most van. És persze mond igent számtalan egyéb dologban, amit ki kell találnia, de most idáig nem jutottunk, én most még itt magzati formában, sőt még a megtermékenyítés előtt vagyok, és azt kérdezem, hogy mit gondol róla. Hát én azt gondolom, hogy a, ez, ebben a kampányban, a 2018-as kampányban az összes ellenzéki szereplő ezt mondta, amit most nem mondott Fialaut. De nem, De nem volt egy. Azt értse meg, itt egyre van szükség, mert ha nem egy van, akkor az az eredmény születik, ami most van. Én azt gondolom, hogy... Vagy jön egy főnixmadár. madár. is azt gondolták nagyon sokan, hogy majd ő lesz a főnixmadár madár, nem ő lesz. Én ezt én értem, gondolom, de hogy... én most húztam egy vonalat. Na igen, ezt én, én meg ezt értem, de amíg az ellenzéki pártok, a jelenlegi ellenzéki pártok nem húzzák meg ezt a vonalat. És ha önnek húzza. Egy... De én önt kérdeztem. Tényleg nem létezik az, hogy önök válaszoljanak, és ne a párt. Tehát itt most meg annyi Gyurcsány, Ferenc, Karácsony, Gergely, Szigetvári, Viktor és Juhász Péter telefonál, miközben egyikük se telefonál de személyesen. Az Isten áldja meg magukat. Képtelenek arra, hogy azt mondják, hogy igen, bár nem lesz könnyű. Ennyi. Vagy nem? De nem ezt mondják. Azt mondják, én Gyurcsány Ferenc vagyok, mert azt mondom, a hangja nem emlékeztet rá, de azt mondja, de én demokratikus koalíciós vagyok, én nem szeretném ezt. Tehát mondom, oké, rendben vannak, ezt mondja. Látják, amikor azt mondtam, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, akkor tudtak szavazni, most nem tudnak ilyen választodni. Mondanak egy mondatot, és aztán a második mondatban kirúgják a sáblit maguk alhoz. Még jó, hogy nincs kötél a nyakukban. 061 -489 és 063677 Jó reggel Jó reggel Tagányi vagyok. Én egyáltalán nem tartom elképzelhetőnek azért, mert nem szeretik egymást. És annyi az ellentét, és ezzel soha nem számolnak, hogy egyszerűen nem lehet ezeket feloldani, nem tudnak ezen keresztül lépni, és senki nem akar valakivel összefogni, akit nem szeret. Én ezt gondolom. Ki kéne választ. De saját magáról nem? is ezt mondja? Leszik? Saját magáról is ezt mondja? Igen. Hát sajnálom. Én nem tudom ezt mondani. Jó reggat! Szíthetem fiala, fiala úr! Szerintem nem lehetséges. Túl sokan szeretnének a kúsós fazékhoz közel kerülni. De ő saját lehetség. magáról beszéljen. Se, ő saját maga se tudna ennek a tagja Nem, Nem, mert folyamatos megosztás van, és folyamatosan mindig meg lehetne osztani, hogy ne lehessen egységesen fellépni a jelenlegi Fidesz ellen. Egy módon lehetne, egy szerződéssel, ami nem ördögtől való a világban és a, a üzleti életben. A szerződésnek van 10-12 pontja, hogy betűfiék csinálták, aki mögé áll, az mögé áll, nem kell, hogy egy párt legyen, lehet 15 párt, de mindenki aláírja a szerződést, hogy arra jön létre az egész, hogy új, új törvényeket hozzanak, ami új korrekt választásokhoz Azt legyen. Azt meg tudja nekem mondani, És hogy a másikor... Az a... indulhat a fides. Indulhat, indulhat bárki, fél év alatt megvalósítják ezt, a mindenki elvárolja. Jó, rendben van, de ön olyasmiről beszél, amit én nem mondtam. De tudomásról veszem. De egy egészen más konstrukcióról beszél. Ön ugyanarról beszél, mint ami 2018-ban megbukott, de hajrá. Azt kérdezem öntől, hogy az tudja-e, hogy egyébként a Fidesz pontosan így működik, és akkor rá kéne arra jönni, hogy őket mi tartja össze, miközben egyébként könnyen lehetséges, hogy az ő összetartó erejükben egy tízes skálán nyolcasra a változástól való félelem van. Miközben a változást egyébként nem tudják leírni, de bíznak abban, aki megteremtette számukra ezt a létezést, a másik oldal viszont ugyanezt a kohéziós erőt képtelen megteremteni. Így van, így van. Jó, de a tekintetben hát... ön maga is azt mondta, hogy én is ilyen vagyok, én pedig azt mondtam, hogy én nem vagyok ilyen. Én szívesen lennék tagja a Fideszes kohéziós erőnek, ha nem látnám azt, hogy most hogyan magamat figyelmeztettem valamire elnézést. Uh... Hogyha tényleg nem azt látnám, hogy el fog menni New Yorkig a kisvasút, abban a dacban, ami engem is vezet. Mellékesen egyébként ezzel azt írják alá szerintem, hogy Orbán Viktor tényleg megvalósítja azt, amiről beszélt. A 2030 és ami mi utána van. Nincs ezzel semmi probléma. Mármint a tekintetben, hogy ez lesz. Én egyedül ez nem tudok változtatni rá, de csak kérdeztem önöktől valamit, ami számomra megoldásnak tűnik. 061 48 9 099 9 0 6 7 7 1 Elméletileg kérdeztem, nem gyakorlatilag. Aztán, hogy gyakorlatilag lesz-e vagy van nem tudok válaszolni. Igen. Aló. Jó reggelt. Jó reggelt. Hozzászólásom lenne. Figyelek. Miért kéne összefogni? Nem kell pártokra? összefogni. Nem kell összefogni. Még egyszer mondom, semmi összefogás. Nincs. Azt mondtam, egy pályán két foci csapat. De miért kéne a... foci Azért, jelni? mert egyébként, a nem ha ugyanez marad, ugyanez a választás eredmény születik, ha nem lesz egy Phoenix modál. Azért. Drága János, egy mondat. Ön szerint nem az embereknek a memóriáját kéne inkább egy kicsit helyre tenni? Nem. Ügy... Tehát válaszoltam. Egy dolgot Kérdezett? Nem. Én egyébként potenciálisan, csak szeretném elmondani a tévedés, minimális kockázatával, sok gonosz malackával beszélgetek. Akar-e változást? Igen, de oké, rendben van, és már is nincs beszélgetés. Igen, ott ér véget. A Daniel már véget ér. Én nem azt mondtam, hogy ez létrehozható. Én azt kérdeztem, nem, azt, a, a, nem azt mondtam, hogy ez létre fog jönni. Azt kérdeztem, hogy hogy tetszik a gondolat. Jó reggelt! megszakadtunk. Nem. Elköszöntem. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Halló. Figyelek. Halló, kivel Ennél is ön telefonát. Bocsánat, akkor téves. Ezt nem tudom, de ha így gondolja, akkor legyen. Nem azt mondtam, hogy csináljuk meg, azt kérdeztem, el tudnak képzelni egy olyat, hogy? De tudomásul veszem, nem is tudok más tenni. Mintha egy isorban ülnék, csak most a saját rádiómisoromban ülök egy isorban 06148909999 és 063677. Oké, csináljunk egy szavazást. A szavazás úgy szól, jó ötletnek tűnik-e. Halló. Szia, én még a szavazás előtt, bár azt mondom, akkor szavazok is, úgy igen. De egyébként meg azt gondolom, hogy el tudom képzelni, mert ha nem tudnám elképzelni, akkor fölkötteném magam. nem vissza. Rendben van. Kérek egy tollat, Van egy tollad, Laci, akár a tegnapi? Amit visszaadtam. Köszönöm szépen! A kérdés is szó, el tudja képzelni azt, hogy egy párt legyen az ellenzék, nem tudom elképzelni. 061-489-0999 és 0636-77-1161 nem fog tudni összegyűjteni. Péter Feri fel kell, hogy hívjam rövidesen, de abban csúszhatok 5 percet. Na, emberek. 061 489 és 0636 77 El tudja képzelni, hogy egy párt legyen az ellenzék? Jó reggat! viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom elképzelni! Köszönöm! 06148909999 és Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Nem tudom elképzelni! Köszönöm! Jó reggelt! 061-489-0999 és 06 Jó reggelt! Jó reggel Fizikai képtelenség. Nem ezt kérdeztem. Fizikai képtelenség az, hogy valaki valamit el tud képzelni, de tényleg? Legalább nem mondjon olyasmit, ami komplet baromság. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Köszönöm. Jó reggel jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, hát elképzelni el tudom képzelni. Oké. Okay. Jó reggelt! 061-489-099-9-03677-1161 Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Igen. Jó reggelt! 0614890999 és 063677161 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm szépen! Ne felejtsék egy kör-egy menet! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én el tudom képzelni. Köszönöm szépen. Köszönöm képzelni. Jó reggelt! Tisztületem, nem tudom elképzelni. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 06, 1, 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 06, 36, 7, 7 1, 1, 6 1. Jó reggelt! Jó reggelt, nem tudom elképzelni. Oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. 06148 9 099 9 06 36 7, 7 1 1, 1 Jó reggelt. Jó reggelt, el tudom képzelni. Köszönöm. Magavat nem fogom beszámolni. Jó reggelt. Jó reggelt, nincs más nem Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogyha egy Fideszes telefonál, aki egyébként nem akarja, tehát ugye én nem tettem, én nem, én nem fogom senkitől sem megkérdezni, hogy kire szavazott de hogyha valaki nem, nem az ellenzékhez tartozik, úgy már, mint a nem fideshez, akkor az ő szavazataik épp úgy beleszámítanak, mint aki az ellenzékhez tartozik, tehát e tekintetben a magam politikai korrektségében nem fér bele, hogy erre rákérdezzek. Jó reggelt! Remélem érthető voltam. Jó reggelt! Jó reggelt! Minek? Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm szépen! Meddig menjünk? Most éppen 22-nél tartunk. Hagyjuk most abba? Vagy még van muníció? Ha most abba hagyjuk akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 11 van mellette, és 11 van ellene. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Köszönöm. De akkor most nem hagyhatjuk abba. Hiszen nem arról volt, hogy most a következő szavazó eldönti. Mint hogy nem is lehet ezt eldönteni. Jó reggelt! Nem. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Most már ugye kicsit irányított, hiszen hallották az eredményt. 25-nél tartunk. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. 9 óra 3 percig csináljuk, most 9 óra 1 perc van, még 2 perc. Jó reggelt! Jó reggelt, igen, mert nincs más megoldás. Köszönöm. 28-nál tartunk. 061 489 és 036771161. 3677 1161 Jó reggelt. Jó reggelt, a döntetre mevedni. 061 489 és 06 -1 -1 -1. Hogy itt mennyi okoskodó van, borzasztó, egészen borzasztó. Jó reggelt. Nem. Köszönöm. 9 ura kettő perc van. Jó reggelt. Jó reggelt nem! Köszönöm. Jó reggöt. Jó napot, igen! Jó napot. Köszönöm szépen! Jó reggelt. Jó reggelt nem! Köszönöm! Még fél perc. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Még huszmasodperc. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Még öt másodperc. Egy telefon. Jön az utolsó, mármint aki szavaz. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm! Hát nézzék, legalábbis annyiban visszaadták a reményt, hogy döntetlen lett. 28-28. 1-2-3-4-5-6-7-8. 1-2-3-4-5-6-7-8. Én azoknak készítek alapvetően műsort. Természetesen senkit nem zárok ki, akik el tudják képzelni. Azt is megmondom, hogy miért. Köszönöm, ne telefonálják már. Én nem azt mondtam, hogy megvalósítható-e. Én azt képzeltem, hogy el tudják -e képzelni. Orbán Viktor egyszer azt mondta, hogy merjünk nagyot álmodni. Amikor én ezt a kérdést feltettem, köszönöm szépen, nem várok további telefonokat, akkor valójában nem gondoltam erre. Menet közben itt, amikor ezt a sok nemet hallgattam, és annál még rosszabb volt, akik magyarázatokat fűztek hozzá, meg minek, meg az összes többi. Nem tudom a korösszetételt. Nem tudom, hogy ki budapesti és vidéki. Nem tudom, ki az, aki egyébként Fidesz szavazó, hiszen ott eleve megbukik, vagy meg, meg, bár nem feltétlenül. Létezik, hogy egy Fidesz szavazó is arra vár, hogy létrejön egy nem Fidesz párt. Nem, mond, nem beszélgettünk arról, hogy a nem Fidesz pártnak a lesz az egészségügyi politikája. Nem beszélgettünk arról, hogy ha a nem Fidesz párt győz, akkor mi történik a másnap. Útskodtam az elmúlt időben attól, a műsor 14 éven annyiaknak nem van, és felettel igen korlátozott mértékben, hogy lebaszarítsam önöket. De most nagyon határozottan ezt teszem. Aki nem mer nagyot álmodni, tehát e tekintetben maximálisan egyetértek Orbán Viktorral, már amennyiben az egyetértés, hogy merjünk nagyot álmodni. Én azt gondolom, hogy az ember mi voltunkból adódik az, hogy merjünk nagyot álmodni, de nem a, na nem a nem Fidesz párt esetében bármivel kapcsol. Azok, akik azt mondták, hogy nem, maximálisan tiszteletben tartom azt, ahogy döntöttek. De ők nem az én embereim. És azt sem mondom a másik felének, hogy ez megvalósítható. De mindazok, akik azt mondták, hogy nem, azok potenciális gonosz malackák. És nem üzentem hadat a Fidesznek. És semmilyen olyan politikai megnyilvánulást nem tettem, amit holnap a számba adhatnának. Ez a pat, ez nagyon fura pat. De önmagáért beszél. Küldtek nekem egy üzenetet, azt is elolvasom önöknek. Michael Ingatjeffel, Ceu rektora azt mondta a Washington Postnak, ha nyárig nincs megállapodás, az egyetemnek Bécsbe kell költöznie. Ez egy másik hír azzal kapcsolatban, ahol az Open Society Foundationről volt szó. Ez nincs összefüggésben a szavazással. Csak elmondtam. Jó reggelt, lehet. Hallgattad a műsor, vagy nem hallgattad? Az utolsó 10 percet, 10 hallottam, igen, nagyon izgalmas volt. Igen, hát ha, ha tetszik, akkor a legjobbkor beszélgetünk arról, amiről te szerettél volna beszélni, mert szerintem az emberek, hát ugye nem főműsoridő, ugye beleért, vagy ki tudja, hogy aztán itt már május második felében mi tekintető főműsoridőnek, bár ilyenkor az emberek még zömében azért dolgoznak, a nyár még iskolában se tört ki, az érettségüzők de azok se utaztak el. Minden esetre ez a 28-28 és szándékosan nem fogom most tőled megkérdezni, hogy te egyébként hova szavaznál, ha el akarod mondani, elmondhatod. Egyetlen dolog van bennem. Tényleg az, amit a végén mondtam. Hogy emberi voltunkból kellene az, hogy az fakadjon, hogy merjünk nagyot álmodni. És amit én megfogalmaztam, azt egy nagy álomnak neveztem. Ha értelmetlen álom, akkor természetesen más a helyzet, de hát ez az eredmény született. Ehm... De nagy, az volt parádés, hogy, hogy, hogy, hogy mennyi ember egy, egymás után, és szóval, hogy ez, ez azért azt jelenti, hogy nagyon, iz, iz a tavon, hogy nagyon izgatja az embereket ez a kérdés. Na hát, hát izgatja őket, nem, nem tudom, de minden esetre volt véleményük. Igen. Hallgatlak téged, figyelek. Na tehát Pétersi Ferencök, ahogy már konferáltak, köszönöm szépen a civil rádió nevében beszélünk a civil rádióban, és hát valóban ez a remény, amit mondtál, a, a, a mi rádiunk életben maradt. te Szenátor vagy. Hát, <gül> hát gyakorlatilag. Hát nézd, a helyzet mégis szomorú, de ez. Szóval, Te egy uh, alapító atya vagy. Hát igen, igen, de ez akkor rögtön a koromat kezdik el találgatni, amire de nem szeretném a, figyelj, a de, nem, de, de most az örök fiatalságról meg a nagyot álmodásnak. Igen, hiszen igen, amit, igen. amiről beszélgetünk, az némileg kapcsolódik a nagy álomhoz. Igen, igen, ez egy nagyon izgalmas átkötés, vagy érdekes, vagy jó átkötés szerintem, és azt, azt kezdtem, vagy kezdem mondani és a biztatásodra főként, hogy hogy, hogy hát ez a rádió is egy ilyen nagy állam volt, amikor 20 valány elkezdtük csinálni, akkor én eszembe se jutott, hogy belegondoljak, hogy, hogy 10-15 év múlva, vagy 4-5 év múlva mi lesz, hanem, hogy kezdjünk el valamit, tehát egy a cselekvő, egy csomó cselekvő emberre voltunk körülvéve. Nem tartom föl a, a célirányosabb legyek, ha nyugodtan ezeket a rádi gondolatokat mondhatom a tervedet nem a pont. Nem egyrészt nincs tervem, velet zárok. Uh, én azt gondolom, hogy valójában a végénél kéne kezdeni, aztán majd beszélhetünk is később. Van, vagy... Tehát, hogy valójában ugye arról van szó, hogy, hogy te ennek a rádiónak ismered az egész múltját, ismered a jelenét, és valójában amiről te itt most beszélni szeretnén, amiről mi itt beszélgetünk, az a jövője. Így van, így van. Uh, arról van szó, hogy minden szervezet általában civil szervezet elég rosszul, vagy a, a nagy része a civil szervezeteknek elég rosszul állanyagilag, de rossz struktúránk is volt. Minden esetre a lényeg, hogy a végére térünk, hogy egy közösségi támogatási kampányt indítunk most is, aztán majd ősszel újból. Mert egyre inkább azt látjuk, hogy nagyon fontos, hogy a hallgatók és a közösségek járuljanak ahhoz hozzá, hogy életben tudjunk maradni. Nem a saját beszéd a visszahallással fontos, hanem rengeteg közösségnek is tudunk ezzel, tehát más civil szervezeteknek, ügyeknek, fórumot. És egy nagy kampányt indítunk, ez ezekben a napokban indul, és június 30. egyet, tehát jövő hónap végéig tart. Most ebben egy célt határoztunk el. Hát egyrészt a rádió működésének egy jelentős részében szeretnénk, hogyha a közösségi adományozásból működne, továbbá nem, nem kellene pusztán a pályázatokra számítani. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy, hogy minden normális országban az államnak a feltétel teremtő szerepe az nagyon fontos, tehát hogy, hogy, nem, hogy, hogy nem úri passzió, amikor az állam különböző szervezeteket támogat, és így minket sem. De most visszatérve, akkor egy kicsit próbál magámat is tartani. Arra törekszünk, hogy, hogy, hogy megértessük a kedves hallgatókat. Itt állj meg egy pillanatra, mennyire a... szokványos ez a civil rádió életében? Egyszer volt egy nagyobb támogatási ilyen kampány, amikor éppen a frekvenciapályázatra indultunk, és teljesen kilátástalannak tűnt, több millió forintot kellett befizetni, meg lehet helyezni hogy ez összejön. És a végén az utolsó három nap összejött elképesztően. Ez öt éve volt most, és mi az az igazság, hogy mi ezt nem, nem jól csináltuk, milyen szégyenlősen kérünk, mintha gazsulálni kellene, és pedig meg kell tanulnunk, tehát ez magunkat is erősíti, hogy meg kell tanulnunk kérni, és egyáltalán meg kell tanulnunk adni, adományozni. Erre mindjárt visszatérnék, hogyha belefér, de akkor csak, hogy végigmondjam, tehát az utolsó, vagy az utolsó mondataim, amik lettek volna, vagy ami a célja, ennek a, egy, egyik célja, a beszélgetésnek, hogy szeretnénk a rádió stabilitását hallgatói vagy közösségi támogatási, támogatásból megerősíteni, ezért most úgy nézzük, hogy az év végéig legalább 3 millió forintot szeretnénk, ebben a kampányban 3 millió forintot szeretnénk összegyűjteni, ami a, főként arra, hogy élőadásóráinkat tudjuk technikailag is mindenféle módon biztosítani, erre fordítanánk, tehát a cél is azért itt körvonalazott, nem általában csak a rádió működése, azt tudható, hogy itt nagyrészt önkéntesek működnek a rádióban, de hát azért rengeteg mindennek kiadása van, és hát ezek, ezeknek a fedezését szolgálnak. Most nagyon röviden, és hát van egy oldalunk a támogatás.civírádió.hu, vagy lehet a ww-vel, vagy anélkül is, a támogatás.civírádió.hu, és ott, ott mindenféle információ elérhető, most egyelőre lehet utalni, lehet ilyen Pépállal, rövidesen ilyen betelefonálós, vagy SMS-es támogatásra is mód lesz, ez egy pár napon belül most technikai van, nem tudik Föladni lehet, szóval három millió... Ami az, egy százal... Ami az egy százalékos felajánlást illeti abban, mennyire van időben a rádió, vagy mennyiben van megkésőbb? Hát mindig késő vagyunk, mert mindig májusba jut be, Most ráadásul május 15-e van, és van még egy pont egy hét, mert 22-ig lehet. Tehát ez egy párhuzamos dolog, az egy százalék is nagyon fontos, hogy aki tudja a személyi jövedelem adójának egy százalékát, szeretnénk, hogyha jogunkra ajánlaná föl. Ez, egy, ez most egy hosszabb kampány, ez éppen azért, hogy ha már elkezdtük, akkor, akkor próbáljuk meg ezt a lendületet tartani. És, és hát nagyon fontos lenne, hogy akikkel kapcsolatba kerülünk, szeretnénk megtartani ezt a kapcsolatot, tehát nem pusztán egy ilyen pénzügyi kapcsolatot, hanem hogy hogy ápolni, tehát hogy találkozót szervezünk, hogy néha valamilyen módon írlevelet küldjünk magunkról, vagy olyan ügyekről, amelyeket fontosnak látunk. Nagyon sokszor elhangzik egy műsor, és egy óra múlva, vagy másnap már fölülírja a következő műsor, és ezeknek jó lenne sokszor valamilyen tartóságot adni. Ezek például ilyen személyes kapcsolatokban segíthetők lennének. Na hát ez nagyon röviden a, a, a, a cél, hogy hogyan lehet. Aki szeretném. mert nagyot álmodni, az azt gondolja, hogy adott esetben ez a rádión kívül is folyik, én nekem valami azt súgja, hogy ez valószínűleg máshol nem lesz, csak a rádión belül, a rádió hollapján. Jó, sejtem e vagy tévedek? E, hát most nem tudom pontosan melyik az állításon, éppen ez de, de hogy, hogy szeretnénk a kampányt, igen, tehát a rádió keretén kívül is eseményeket is szervezni majd szeretnénk, nem állunk jól ebben a dologban, most, most kapjuk össze magunkat. Tehát annyira az összes energiánk a műsorkészítésre készítésre és a rádió valami technikai fenntartására megy, ment el, hogy, hogy ezekre a kiegészítő dolgokra még nagyon fontosak, amik hátteret jelentenek, ezekre nem fordítottunk, és hát ezekben, ezeknek a feltételeit is teremtenénk most meg. Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogy, hogy, hogy nem lehet, hogy pusztán csak az adásokkal foglalkozzunk ezzel, hanem, hanem jelenjünk meg különbözőre Színeket. Persze rengeteg eseményt, rendezvényt, konferenciát, koncertet, jó ügyeket támogatunk, és ott, ott alugunk Elérhető, de ezek nem pénzügyek, ezek inkább ilyen növelés, vagy hogy mondjam, a jelenlétünket akarjuk jelezni, meg azt, hogy mi mit tartunk érték. Jó, magyarul hogy a www.támogatás.civilradio.hu oldalt keressék fel. Igen, meg igen, tudják igen, ezt igen. konkrétan tenni. Miután ugye ismétlés a tudás annyi, és ki tudja, hogy most hányan vannak jelen, és azért van ennél frekventáltabb időszak. A csütörtök és a péntek az meglehetősen tele van, de bármennyire is van közel a holnapi napin azt ajánlom neked, hogy holnap 7 óra 55 és 8 óra között, akkor azt az 5 percet szálljuk arra, hogy ennek a leglényegét vegyük elő. Nem gondolnám, hogy ezt a mostani beszélgetést kéne megvágni. Magyarul én azt ajánlanám neked, hogy 7 óra 55-kor holnap fölhívlak. Örömmel köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm. Szervus. Szervusz. Nincs mit hozzátennem. Ha az iránt érdeklődnek, hogy én ebben az elmúlt időben tevülegesen részt vettem, és hány forinttal, akkor azt tudom mondani, hogy tevülegesen részt vettem, és az összeget pedig a szerénytelenségem vagy a szerénységem gátolja ab, hogy én ezt megnevezzem. Segítsenek a civil rádiónak, tőlem teljesen független ez a kérésem. Tehát ne az én személyemtől tegyék függővé. Nekem megtisztelő az, hogy egy olyan valaki, mint Péderfi Feri ezt a rádioműsort választotta ahhoz, hogy ezt elmondja, és ugyanilyen megtisztelő lesz az, hogy a holnap 7:55 és 8 óra között ismét elmondja azt, amit ennek kapcsán gondol. Én teszek annak érdekében, hogy ne ugyanezekkel a szavakkal, de a cél ugyanaz marad. Szeretem a 12-t, ezért most 9 óra 17 perckor elindítom a zárózenét, ha bárkinek bármilyen mondandója van, meghallgatom Nagyon leszittem magukat. És minimálisan se gondolom, hogy ezen változtatnék. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az MNZ-ki rádiók és újságok két pényként, szárgyák, azt ugye a külföldön dolgozó a magyarok, azok mind ellenzéki szavazók. Lehet el tudni valami hivatalos kimutatás? Én nekem nem már rendelkezésre ilyen kimutatás. De van ilyen? Tehát a nincs. Látja, olyasmit kérdezem, mire valószínűleg kell tudni válaszolni, de most nem fogok. Nem akarok olyasmit mondani, ami nem igaz. Igen. 0614890999, és 0636771161. Ha Orbán Viktor nem mert volna nagyot álmodni, ma nem lenne miniszterelnök. Jó reggyszer. Jó reggyszer. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a szavonlás eredménye, meg ki kellett 28, 28, 28. 28, 28. És miért kellett minket nagyon lesz, hogy arról is lemoradtam... Hát akik azt mondták, hogy nem. Azokról azt mondtam, hogy nem mernek nagyot álmatni. Aha, egyébként én mondtam azt a szabadás közben, hogy elképzelni el tudom képzelni. Ennyi. Tudom. De ennyi, pont. Azt, azt is képzelni, hogy én Palvin Barbarával legyek. Rendben van, de azt gondolom, hogy a hülyeségeit mással osszam meg, jó? Tényleg. Szívem szerint kihúznám amit szavazott, és akkor nem kerülne fölénybe. Ezt is a Palvin Barbarát tudja mit? Hozzátéve, hogyha van felesége, akkor kívánom önnek azt, hogy az elkövetkezendő három hónapban azt mondja, hogy tudod mit? Keresd meg a Palvin Barbarától azt, amit tőlem akarsz kapni. Azért ki tudnak hozni a sodromból? Meg tudom ütni azt a hangot, mint régen. Annak a 28-nak, aki így szavazott, mind az orrára húznám. Önnek meg kétszer is. 06148909999 és 063677 egy telefon még belefér minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás ha nem az utolsó volt megmarad kísérletinek és holnap 7 órakor ismét találkozunk dörö.fialajanoskukac gmail.com volt képe visszatelefonálni szakadna magára az ég amire ma még van is esélye A végén már tényleg én ezt a rajpostanom, csak most sokszor olvastam, de most megint olvastam ezt a hírt, hogy az új agrárminiszter szerint a Sertéspest is egy migránsántal eldobott e szendvics okozza. De már túl vagyunk rajta. Volt előszó? Mhm. Mm minden, amit az aznak tudni kell, vagy érdemes. Viszont hallásra! Látjátok.